Зараз оце дивлюся на хлопців і гадаю. Чи не доведеться нам і сьогодні вночі татарам дрючка дати? Лізуть кляті, як сарана, ще й ляхи сюди ж пнуться. Оце знову брали Юрася Хмельниченка, тільки маю я сумнів, що спокійніше житиметься. Він молодий і дурний ще, а тут руки міцнішої та досвідченішої треба. «А кого б то обрали, Михайле?» Зітхнув Кирило. «Був один розумний, Виговський, і де він зараз?» «Гей, немає нам спокою, побратиме, як там не кинь!» «Другого такого, як Богдан Хмельницький, немає і не буде, щоб за народ свій стояв, сил не шкодуючи!» «Розумний був наш гетьман, ще пак!» Раптом стряв у розмову, П'яненький козак, напевне, забагато за обідом меду хильнув Сердега. Присягли на вірність Росії, і ось що маємо. Посадники хто? Воєводи. Керувати московити здатні, а воювати дзузьки. Не тобі, дріпанцю волю хмеля огуджувати, розлютився дядько Михайло. Нажлуктився Бусурман клятий, зараз батько Кошовий побачить не минути тобі, Київ. А ти не лякай, зневажливо скривився козак, лякані вже. І Київ пробував та не вищав, як деякі. А ти не знаєш, то не потякай. Гетьман же наш Богдан сам із шляхтичів був. І якби пан Чаплинський у суботові його сина не забив та не зганьбив дружину, то хто значить, пішов би Хмельницький проти ляхів? Адже він самого короля Владислава милість мав. Та в пошані був, навіть коштовну шаблю в подарунок отримав. Від добра, самі знаєте, добра не шукають. Тільки вже як припекло Хмельницькому добряче. Ах ти ж виродку, схопився Кирило, щоб тобі язик до зубів присох. «Таке, патяка, ти смієш, та я тобі і Київ не чекаючи!» «Стій!» – перехопив козака розважливий Михайло. «Що і ти, Кириле, хочеш Київ скуштувати?» «Цей дурень нехай отоляпає собі язиком, добалакається рано чи пізно, а ти, синку, не слухай його!» Повернувся він раптом до принишклого Богданка. Батько наш Хмель горою за простий люд стояв і коли в чому помилявся, то обов'язково виправляв. Так і з Переяславською присягою було б. Чув я, що аж зі Швеції посли приїжджали, кланялися та угоду пропонували. То виходить, щось таки на думці Хмельницький мав. «Ех, зарано помер наш захисник, ой, зарано!» А ще подейкували, що без злих рук не обійшлося, прошепотів Кирило. «Отрута, знаєте, вона теє, «Не потякай!» – суворо обірвав його Михайло. «Бо вже хто знає, як воно було, не нам судити! А те, що кажуть, ніби гетьман, тільки за дружину і сином мстився!» Брехня Богданку. Біль і образа, вони, звичайно, жарини ненависті роздмухують, це так. Але ж головне не в цьому. От скажи мені, Торохтію, звернувся дядько до п'янички, чи багато було таких ображених і розтоптаних, як Богдан Хмельницький? Мовчиш, бо знаєш багато. А хто з них зумів так народ підняти, як це зробив Хмель? Га? що не можеш відповісти?» «Отож й воно!» «Так що помовч, дурню, і краще не шукай клопоту на свою голову!» Богданко, розгублено слухаючи, тільки очима кліпав. «Щось таке дядьки верзуть, що й купи не тримається!» «Богдан Хмельницький героєм був, ще й яким у цьому й сумніву бути не може!» А це мурмило п'яне «Богданку, гей, Богданку!» Почув раптом хлопець голос брата і радісно підхопився. А ну, як цього разу Дмитро зласкавиться і візьме з собою. Тоді треба поспішати, доки не поїхав. І малий щодуху помчав до Майдану, тільки вітер у вухах засвистів біг не роззираючись, аж поки налетів, немов вихор на самого Дмитра. «Та же чортеня, ухопив його брат за плече та так раптово, що хлопчина ледь не загуркотів з торчма головою. Ти хоч інколи під ноги дивишся, га? Ну, та вже нехай, полагіднішав Дмитро. Не для того тебе кликав. Бігати, гадай, і без мене навчишся. А зараз на форпост вирушаю. То хотів тебе попрохати, щоб. Ой, братику, перебив його Богдан, візьми мене, ну, будь ласка, а то все тільки обіцяєш та обіцяєш.